Вогняний бог маранів Велика пустеля Дотримуватись точного напрямку подорожнім допомагали компаси. Але й без них діти знали, що їдуть правильною дорогою. Старша сестричка так часто розповідала Енні про свою подорож з одноногим моряком, що дівчинці здавалося, ніби вона вже бувала тут. Наче це вона сама колись відчувала палюче дихання вітру, що налітав із пустелі. Сама бачила потворні голови ящирок, які ховалися в дюнах. А ось і ліс, за яким починалася велика пустеля. Здрастуй, давній знайомцю!» – весело вигукнула Енні. «Це з твоїх дерев дядечко Чарлі побудував сухопутний корабель. Він і зараз десь там стоїть на Галявині, але ми його шукати не будемо. Правда, Тіме? А нащо нам корабель? Поважно озвався хлопчисько. Наші Цезар і Ганібал кращі за будь-який корабель, і сухопутний, і водний. До ризикованого переходу через пустелю Тім і Енні ретельно підготувалися. У дорогу вони надумали рушити в досвіта, коли буде прохолодніше. Діти наповнили фляги водою зі струмочка, який знайшли у лісі, і так напилися. Що в них мало не луснули животи Перед від'їздом вони облили одне одного й собаку водою З голови до п'ят Подорожні наділи темні окуляри з сіточками Аби вберегти очі від дрібного піску і пилу Передчуваючи щось незвичайне Артошка з головою сховався в мішку І хазяйка схвалила його поведінку Звісно, песика теж до схочу напоїли водою Діти були налаштовані серйозно, зникли звичайні жарти. Серця Енні Тіма аж калатали ті дні, що вони досі провели у мандрівці, здавалися дрібницею, порівняно з тим, що на них чекало. Велика пустеля лежала перед ними урочиста й похмура, у її віковійній моті чаїлася загроза. Нарешті діти налаштувались на мандрівку. «Ну що, час рушати?» – сказав Тім. А сам подумав, що коли треба буде, віддасть за Енні життя, ні на мить не шкодуючи про це. «Еге ж, не зрушивши з місця, вперед не посунешся!» Як каже мудрий страхопуд, погодилась дівчинка. Із оповідок сестри Енні знала чимало висловів тричі премудрого правителя Смарагдового міста. «Діти рушили середньою ходою». Мчати галопом було невигідно. Копи та мулів здійматимуть густі хмари-куряви, та й скакуни аж надто глибоко вгрузатимуть у пісок. Тварини неспішно бігли труськом. Але коли Енні через півгодини озирнулася, край лісу десь виднів на обрії. Мули, заряджаючись на ходу, залишали позаду милю за милею, а Енні міркувала тільки над одним – як уникнути страшних чорних каменів Гінгеми? Від сестри Енні знала, що зла Фея Гінгема задовго до смерті оточила чарівну країну уламками скель, наділивши їх таємничою силою притягувати до себе все рухоме. Біля такого каменя мало не лишилися навіки Еллі і Чарлі Блек бо камінь полонив сухопутний корабель і не пускав від себе подорожніх далі, ніж на сотню кроків. Моряк і дівчинка загинули б у пустелі, якби їх не врятувала ворона Кагікар. Це вона, випущена на волю, повернулася з гроном чудодійного винограду, який зводив на нівець силу каменя. Звісно, за минулі роки чаклунство каменів могло зникнути або ослабнути. Та краще було не ризикувати. Виконуючи наказ старшої сестри, Енні щопівгодини зупиняла Цезаря і вдивлялася вдалечінь через підзорну трубу. Аж ось, після кількох годин шляху, коли сонце вже стояло високо в небі і коли одяг дітей абсолютно просох, а самі вони встигли напитися води разів зо три, Енні помітила вдалені чорну цяточку. Бачу чорний камінь Гінгеми, схвильовано вигукнула дівчинка. Де він, де? стрепенувся Тім. Подивившись у трубу, хлопчик підтвердив, що в пісках справді чорніє чаклунський камінь. План, який допоміг би перехитрити злі чари гінгеми, було розроблено ще вдома, його придумала Еллі. План був дотепний, але простий. Якщо дві людини однакової сили. Тягнуть якийсь предмет, наприклад, стіл, у різні боки, він не зрушить із місця. Еллі наказала дітям проїхати між двох чорних каменів гінгеми саме посередині один камінь тягнутиме подорожніх праворуч, а другий ліворуч, і сили каменів взаємно знищаться. Помітивши перший чарівний камінь, Енні й Тім повернули вбік і тихенько їхали. Поки не побачили другий. Розрахувати шлях так, аби він пролягав посередині, здавалося не надто складно. Наші вершники пустили мулів скоком. Тварини, що не знали втоми, помчали галопом, піднявши хмари піску. Та коли мандрівники опинилися між каменями, вони відчули, що таємнича сила тягне скакунів і їх самих ліворуч. Чи то вони неправильно визначили середину і опинилися ближче до лівого каменя, чи то його магічна сила була більшою, Енні тим не знали. Проте вони з жахом відчували, як злі чари Гінгеми прагнуть вирвати їх із сідла. Енні знесила на раптом відчула, що більше не може триматися в сідлі, і тихо зойкнувши, зісковзнула на пісок. На біду вона не впала, а стала прямісінько на ноги, і ворожа сила змусила її, хитаючись, бігти назустріч загибелі. Мол Тіма був сильніший, він уже майже вирвався з небезпечної ділянки, аж тут хлопчик почув зойкенні і побачив, що Цезар мчить за ним із порожнім сідлом. Кілька секунд знадобилося б Тімові, аби врятуватися, та він жодної миті не вагався. Лихо спіткало Енні. Енні гине. Тім на силу повернув Ганібала і підскочив до Енні. Він нахилився і сильним ривком підхопив дівчинку на сідло. Згодом діти не могли пригадати всіх подробиць цих страшних хвилин, які здавалися їм вічністю. Вони тільки усвідомлювали, що мул б'ється під подвійною ношею, здіймаючи в повітря пісок копитами. Що він знемагає в боротьбі з чарами Та ось він виборює дюйм за дюймом Фут за футом Ближче, ближче до свободи І ось уже, переможно заіржавши Прекрасний скакун мчить на волі Цезаря впіймали Але довго ще Енні геть знесилена Їхала у сідлі Ганібала Підтримувана товаришем. Коли дівчинка отямилася вона крізь сльози щиро дякувала Тімові, а хлопчик, ніяко віючи і зашарівшись, відбивався. «Ну досить, годі вже! Це ж усе ганібал!» І ось чорні камені гінгеми залишилися далеко позаду. Мули жваво бігли по сипкому піску. Справжні тварини вже давно вибилися б із сил, та механічні мули здавалися такими ж бадьорими, як у першу хвилину подорожі. Підвівши голови, діти ясно розгледіли засніжені вершини навколосвітніх гір, що зіймалися за далеким обрієм. Половина шляху лишилася позаду. Ще й яка половина? Тепер можна було не квапитися. І подорожні зупинились перепочити. Тім і Енні їли понад силу, бо досі не могли оговтатись, від пережитої небезпеки. Зате вони випили дуже багато води. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.